І як віддих полегшення. Боже, повторює колос і чує у відповідь гарчання грози. Краплі щосили вдаряють у шибку, і світло стає яскравіше. Колос підходить до вікна і бачить вогонь. Горить величезне багаття. І Колос усвідомлює його небезпеку. Він вибігає на двір. Ось перевізникова хата, ось базілева. горіла хата короля, до якої всім було байдуже, окрім базіля. Тож Колос подумав перш за все про базіля. Як той буде плакати? Може, злива загасить? Але рідкий дощ не вадив вітрові роздмухувати пожежу. Червоне полум'я бухкало, опалюючи листя і яблунь, і все аж затерпло в колосовій душі. Він кинувся на вулицю, сподіваючись когось зустріти. Між іскрами літали безтямні птахи, одна з них впала просто до ніг колоса. Він ніколи не тримав у руках мертвої пташки. Голівка її кивалась збоку на бік, очі були заплющені, тіло ще тепле. Колос поклав пташку за пазухом. Добре, що хата короля стояла віддалік на горбку, і від неї не могла загорітись Базілева хата. Ніхто не біг до вогню, не кричав, не сплескував руками, не милувався довгими язиками полум'я, розсипами іскор. Повмирали чи що, обурився колос з мертвою пташкою за пазухою. Він не міг відірвати очей від чудової пожежі, хоча пекучий жар змушував його триматись подалі. Темрява позаду була чорною-пречорною. Шептун сидів у своїй хаті, запхавши ноги в шаплик з водою. Йому здавалось, що так безпечніше. Аби ноги не згоріли, бо як він буде ходити? Шептун тішився, що хата короля горить. Тепло пожежі гріло йому серце. О, тепер Базиль буде плакати і що хвилі пісяти під себе. А що вдієш, коли той вогонь не просто вогонь, а з самого неба. Зрештою, Шептун не був злий на Базіля. Правда, той зараз дивний, але з ним добре посидіти і помовчати. Коли вогонь почав стихати, Шептун позіхнув, витяг з води ноги і вклався спати, бо то було вже під ранок. Заснув, наперед смакуючи розмови наступного дня. З ями, на дні якої стояла Діогенова хата, не було видно пожежі, але чуйний ніс господаря вловив запах дим. Гей, подумав Діоген, щось горить. Але вставати не квапився. Однак невдовсі якась думка збурила його ледачий розум. І Діоген кількома стрибками вибрався з хати на горбок. Горіла хата короля. Ага, подумав Діоген, майже вдоволений, хоча не з цієї причини, що шептун. Ліс не буде горіти, як ота мертва деревина. Ліс має ноги. Він, як схоче, прийде сюди. Він давно би прийшов сюди, якби ми тут не жили».